Три і шість. Виявилось омці незле володіють українською. Легким, необтяженим зайвими канонами суржиком Женя переповів історію їхніх поневірянь. Прийшли, мовляв, рік тому на двірець в Омську і заскочили в перший потяг. І так через цілу Росію. Омці назвали це Пілігримкою на собаках. Вони потрапили на осінній з'їзд «Рейнбов», але довго там не затримувалися, а помандрували псами на захід. Зимою відлежувалися в Одесі, на хаті в якогось старого гіпі, з яким вони познайомилися на Радузі. 1 березня вони, за відсутності господаря, вчинили на флеті невеличку пожежу. І поки сусіди давали інтерв'ю перед телекамерою, згоріло ледь не пів будинку – Потихеньку добралися на двірець, а звідти – на Київ. Але потрапили чомусь до Львова. У Львові омська трійця вирішила зависнути до кінця червня, а потім махнути на шипіт. «Ми вам мішати не будемо, запевнила Катя. день другий поживем і свалим к чорту на колічки. Ми, взагалі, к приїхали. Знаєте, колю індійця, чернушника злосного?» Ед ми к ньому приїхали. Маестро запевнив, що знає всіх львівських чорнушників як облуплених, а Колю індійця як пес Буду. А до чорта на порічки вони завжди встигнуть. Він зауважив, що Коля індієць наразі набирається сил у психушці для нових подвигів. Тому маестро робить галікатний жест долонею, ніби поправляє в повітрі невидимий кучерик на кремі. Тому він бере на себе відповідальність за їхнє здоров'я і благополуччя. Маестро задоволено посміхається, побачивши черговий знак долі. Саме завдяки його старанням індієць зараз насолоджується стаціонарним харчуванням, а заодно і синдромом Котара. Маестро провів разом із Колею правду незабутній тиждень у мандрах притонами Львівської Індії. У самому кінці маестро запропонував Колі виглянути з вікна одного будинку, що по вулиці Набережній, відомого серед лівських опіюшників як «Остання територія» – лабіринту коридорів і кімнат, що перебувають під наглядом треш-концептуалістів. Коля виглянув і, як сказав такий собі Петрович, геть чисто здурів. І от, омці замовкають, а найхоробріший, найчесніший і найрозумніший з них, це, звісно, Женя, запитує: "А як ви поживаєте? Чим львов та дишить?"